Unajua kamamtu umewaikufanya naikazi koka ribu, hata ikitokea kujeribu kujibadilisha ni rahisi sana kumgundua heaven devil iyo tokea kuangu. Nita kujia kuweleza kwa kirifu bada, ni kwa namna gani mimi na watu hawa tu rifahamiana, lakini chanzo cha yote, ni chanzo chayote kilita kwa mtu moja tu, mtu ambaye awali niliyaminikwa mbaya ana weza kunisaidia kutoa mzigo mzito niliokuwa na okichwani. Lakini mwishowe ya kaishia kunibadilisha na kwa kiumbe mwingine tofauti kabisa. Na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Je, ninimi kiliendelea? Tafadhali songa nayo katika sehemu ya pili. Mwandaaji wa simulizi hii ni Hashimu Azizi. Mimi naitua Ananias Edgar. ネキワパレジュウィアムネリワシュウディアワトゥアレワキゴンガム lango kwafujok a o, ia,、ja ango, ja ona, um, ake, m a ワリフォファニャ janayake Na リポナキミャワリフンジャム lango na ウンジャンダニキバベネカモナアキフュンガキドゥムキリチョコナキミミニカダニアケアンバチョコンバリスクウザコグゥアニニニアカウンザケナコフンバナコフンバワ Nilishtuka kuwa na mwashi mwingi ukianza kutokia madirishani na pembeni ya paa. Wale watu wakatoka haraka nje, wakadandia pikipiki piki zao na kuziwasha. Wakasugea mitakatha na kugeuka tena nyuma, na zani hili kuwakikisha kama walicho kusudia kukifanya kinaenda kama walivokuwa mipanga. Nilishindua kujizuia pale juu ya mti kutukwa machozi, baada ya kuona nyumba yetu kukui kitekitea kwa moto. ウコギギシアナミコノコ u ォーラーナコウンドカコカスコバナピキピキザオ。ニリコワナウエゾコファニャキトウ、ラキネネリオナ、シブサラコサバブウ、ナウエゾコギコタナハリブウザイディマンボ。バシ、ニリエンデア、コシディア u ユンバエトキテゲテア、ウコウモシムコバウキウォメタンダンガ Na kwa jinsi moto ilivokuwa mkali sikuweza kwa kwa jochote. Nilishuka na kukanje, mitakatha kutoka moto ilipokuwa onawaka kwa nguvu. Nikawa nimijishika tama hukumoyoni nikiwa na uchungu sumithilika. Kwa ilivuonyesha, mtu waliekua nyuma ya matukio yote hayo, alikuwa kitamani kuniona na pata shida kubwa. Pengine kuliku binadami yoyote liwa yikuishi duniani. Kilichu nifikirisha zaidi kama mtu au watu waliokuwa nafanya haya waliokuwa na lengula kuniua. Kwanini jana yake wali pokuja hapo nyumbani na kumteka saima? Hawa kunipigia risasi na kuniua kabisa wakati waliokuwa na uwezo kufanya hivyo. Kwanini wali niache niendelekuishi? Kwa jinsi nyumba zilivokuwa zimejengwa hapo kijijini kwetu na kwa sababu sikupiga kileleza zote za kuomba msaada. Wanakijiji, walikuja kuanza kukusanyika wakati moto kio naelekea kuzimika, baada ya kuwa umiteketeza kila kitu. Kwa sababu, ni nazozijua mwenyewe sikutaka kuzungumza na mtu ya yote yule. Ni kawai kuondoka kabla hawajafika na kurudi kule vichakani. Nilikuwa naitaji muda kukapeke yangu. Kutafakari juu ya kilichotokea na kuchukua wamzu wanini chakufanya. Kwa hiyo, niliendelea kujichimbia kulevichakani, machozi ya kinitoka na kuulowanisha uso wangu. Nikawa na tafakari nini chakufanya. Nilika huko mpaka giza lilipuanza kuingia. Nikavaa koti langu na kuwakikisha kama kitende ya kazi changu kipo kwenye hali nzuri. Nikaianza safari ya kuelekea mjini kwa sababu. Katika kutafakari... Niliamua kwamba dawa ya tatizo sio kulikimbia ni kukabilia na nalo kiume. Kwa kuwa nilikuwa na picha ya watu waliokuja kuchoma ile nyumba yetu na nilikuwa na fahamu wapi kwa kuwapata. Niliamua kuwafuata huko, huko huko ili kama mbuai. Iwe mbuai. Huu ni uamuzo kijasiri sana ambao unahitaji kweli ue na moyo kishudia kuchukua kwa sababu. Watu niliyokuwa na wafuata hawakua mchezo mchezo, lakini ilikuwa nilazima niende. Niliamua kutembea kwa migu kwa sababu kwa hali niliyokuwa nayo. Kama niliyokuwa kupanda gari, ingikuwa raisi kwa watu kunishtukia kwamba. Nilikuwa na chuma begani na pengene kunikamatisha kwa polisi. Baada kutembea kwa mudamrefu, hatimae niliwasili jijini Dar es Salaamu. モジャコモジャーに入れたマンゼセティプトー i コニマスカニアモジャーカティオレヴィジャーナ、アイトワイイスマエリアウスマ、バウンサ n カマトリフォーゾイアコムイタ。スマ、アリコアキンデシャビアシャラヤコウザフィニワジ、コニクロサリモジャ a パルマンゼセティプトープ。ナシファクブエグロサリアケ、イリコニクウザキライン a アポンベオナイタカ、コアサー、イシューリニナネ。 Kwa nje, ungeweza kuthani kwa mba ni nyumba ya mtu lakini kumendani kulikwana ukumbi mkubwa. Ambako pombe zinauzo usikukucha na mchana kutua. Nilijua kwa viviote lazima suma, hatakuwa kunyo ofisi yake, hakisherekea na wenzake kwa sababu, marazote hata kipindi ambacho tulikuwa tukishirikia na nao kabla sijamua kwa achana na hayo mambo. Na kuendelea na maesha yangu, Tulikuwa tukipiga inshu, tunakaa nao kunye chimbo hilo kuwa kweba polisi. Baada ya kufika eneo hilo, nilijua anekipitia mlangu ambele. Ni rahisi mabonsa wake kunishutukia na pengine kunizuya kuingia. Kwa hiyo, kwa sababu nilikuwa nazijua njeza mkato za kuingia ndani, nilitizama hukuna kule. Na nilipujirithisha kwamba hakuna liekwa kinifuatilia... Niliruka ukutamrefu wa wani, nikatua ndani kimia kimia. Nika ingia kwenye moja ya katia vio vya wanaume vilivukua huko wani. Nika ikoki bunduki yangu na kuikamata vizuri mkononi. Nikatoka huku nikitembea kwa stailia kuyumba-yumba. Ili watu wa amini nilikuwa miungoni mwatejana nilikuwa nimelewa chakali kabisa. Usikose karika sehemu ya tatu Mtunzi ni Hashim wazizi, mimi naituwa Nanias Edgar